Nei, nå trenger jeg en døseboothouse. Skal du inn på rommet vårt? Ja. Tar du med en pute til meg? Ja, selvfølgelig. Ute i gangen er det stumende mørkt, og jeg må famle meg frem for å finne den riktige døren. Hvor er den? Der. Jeg skal akkurat til å legge hånd på dørklinken, da jeg fryser til. Et menneske beveger seg der inne. Et menneske som halter. Kroppen min blir sakte, lam och følelsesløs. Hjertet hamrer i brystet. Jeg har mest lyst til å storme inn til de andre igjen. Men frykten for å bli gjort latter for meg til å bite tennene sammen. Og samtidig blir jeg grept av en upendig nysgjerrighet. Jeg vil se vad som skjuler sig bak duren. Jeg knytter neven, parat til å forsvare meg. Åh. Fossakrittet lys står inn av vinduet. Jeg blir fullstendig blendet. Jeg får panikk. Jeg har fornemmelsen av at to hender strikker seg ut etter meg. Jeg griper etter klærne mine. Jeg vil holde fast. Han der inne kommer til meg. Blinsen oh. mulvar bra. Vi er Slår hodet dørkallen. No. Oh. Det er noen der inne. Hmm? noen der inne på rommet vårt. Hva er det du sier? Det der inne på rommet vårt, sier jeg. Åh. Var du med mig då? Men jag vet inte det in. Och det är öppnat dörren så var det någon där. Du säkert inte så vet av mörksynna. Nej, jag vetar inte ansvar for det borde ser. Jag blir så ingenting, jag blir fullständigt av ett ljus. Vänta, är någon där inne? Er inne? Jag är helt säker på att gå in och se själv, därför påk. Nej, jag ska finna någon ljukt. Ja, där skulle ja, vi har fått en nattlig gäst i ett slikt vär. Låt oss gå och önska välkommen. Ja, jag blir med. Har du slottat? Ja, Nej då, jag men det det är yrk nog. Här är da, da går vi da. Sonja, du Lilla blir her. Vi må ikke ta noen sjanser. Ja. Jeg søker omhyggelig for å bli bakerst. Ute i gangen stanser vi. Døren står så hvitt på glutt. En kald luftning slår gjennom den smale sprekken. Ingen av oss har tydeligvis lyst til å gå først. Hør dere nå? Jeg blir bare, bare uvære. Er det til å stoppe her? Ja vel? Nei. Det er litt tungt. Det Du må ha sett synet likevel, Berna. Det var en vann jeg har forlitt siden jeg er helt sikker på. Så du han? Nei, men jeg, jeg stod kanskje en meter fra han og hørte han. han Finn du, stålslår. Det kan jo ha det du hørte. Nei, det var ikke det. Han er det beste av. Vent, vent, vent. Ikke tro i vannet. Hm? Nei. Forresten, det er ikke vann. det er jo søl. Dudd og pine. Dette så jeg ikke før nå. Hva da? Fotspor. Se der. Se. Det var merkelig. Ja. Det er spor etter en vanlig fot. Og? Et treben. Ah, det er altså vår okkult venn som har vært på besøk igjen. Han begynner å bli nærgående. Jeg er ikke overrasket. La oss ta en titt på vinduet. Ja. ja. Sølefløkker her også, i karmen. Han har kommet inn her og forsvunnet samme vei. Han var her.